Giro eta emozio handia jonden larumatian amikuzeko hieratiko lehen emankizunaren zat. Amikuzeko sortu da, erran behar da, sortzi hilabeteko ibilbide baten ondorioa izan dela. Xantal Ergi, aiziritzeko hausapezak, astapenetik segitu du proiektua eta plazer handi bat zenaren zat. A, biziki plazer handi bat da, e, hemen izaitea, gauza hor sortzi hilabete horietan... E, haizan gira behaz uh, lanean uh, uh, irrati berri horren sortzeko eta egun uh, zinez gauza konkreta da, ikusten dute bagara, da uh, bule egoetan gira, biziki ontxagira, biziki ongi egokituak izan dira teknika martxanda eta jendia hor da, hor bildia, elkartean, elkarte mailan, autetxi edo ofizialaren izenean, berzinez bai placer hondibat da neritzat. Amikuseko bela honaldi ezberdinak korutzatu dira, saio hortan pol moal gaztea ere hor zen. Placerra da, ikustia jendia hemen bildua, amikuseen, ikati inguruan, pizke bat surrealista, baina bikaina da, eta gure inian bakoitzak kariko diogu bai koyektu horri. Elkartetako ordezkari, kronika egile, baita ere errietako berriketariak hasiko dira lanean, horietan xantxo ihidoi. Harentzat ere pozgarria zen, manera horretan abiatzia. Ba, Bizikiuntsoa, eta kustendelaik hemen ez girua den barneuntan, plazer egiten du, Euskararen inguruan nomeste jende bilduik eta denak alegera. Eta iduriza eta, eta emanen dila eta ondori emanen diila, eta ene ustez jendeak berriketariak er, esker ez bate nialari izain izalako, zepena irrati hori eta lotuko dira, Eta gero, bon, ez egungu zian amikuzetik izanik ere, e, Iruriko ikatiari behatuko ute eta emeki emekia emekia euskara behagitan sahtuko daz. Ez hori dut.